Shantiana Kasuno, Mikel Bairri Horsan abeukatua zira, eta lehenik uh, piskata ipatzen aldi guzu uh, zer gizan den erabaki hori dei jauzitegiak uh, behitsi duena? Bai, orduan hori, uh, jakin behit dugu uh, korda apelako konfirmatzen duela kondena areniguruan epaitekiko uh, uh, reskrizionaleko erabakia, oda uh, urteko kondena. Ez berdintasun bakarra da uh, aliontan... Uh, oda pela que es duala finca data da Tarik eh bauri eh konenauri ekutatzeko fiskalaren bajetaren esku gelditzen da bide normaletik esango e nuke eh orduan hori askenean erabaki honen mesua ski u uh, larte signa u uh, zaigu senta Uh, argiki edo batere kontutan hartzen uh, egoera politikoa nengo egoera eta baita ere uh, Mikel Barriosen uh, ibilbide pertsonala di uh, begira esango nuke zenta. azkenean hori uh, uh, eraman uh, eutik ekarri zuten trexo instruksio epea ilak egin uh, uh, Askatu zuen, hamar eh, hilabete pasan duren preso, elegitek eh, el ortekoak eh, konfirmatu zuten azkatzera bakia hori, gero eta eh, itekipoa izanela berriz sartu zengarzelan, elegitek eh, el orteak askatu zuen uh, pasan duren horian, eta hor, azkenean, erabakitzen dute, erabakionekien, berriz preso uh, sartu behar dula. Hors, uh, biziki zeila gau lartiko. Jantxez uh, zuzen bidearen hori uh, uh, konzeptuen uh, konzeptue begira ere bai kondenaren zentzua horrez uh, biziki zeila da japatzia zeinmen me bon argida uh, bon, bai erabaki uh, txaxa da uh, eta ezuna duna kontutan hartzen uh, auk eraten uh, kontekstu politikoaren auk erabena. Uh -huh. uh, atera, sartu sartu, atera, horiek ere uh, pertsonaren ganduen uh, eragina, uh, zigo bat da, azkenean, uh, hola, uh, eramaitea pertsona bat, ez? Noski, noski, bizikiko hori da, pertsona batentzat entzat hori, uh, baina ipailen ekozpondutik ere, uh, ez du, uh, zailada, um, e, ulartzeaz, zer izan den aien logikaz, eta ipailak ere kontutan hartu behar dute berez, eh ba pertsona bizi eh, eh, ba, profesionala, familiara, sociala eta integrazio formatorio, konzeptu importante da horra koetan. Eta hor erabaki horrekin de Odigustia, Agustiaren gaindaiten erabaki horrek Ordoan uh. Ordoan bai bizikiko joan beste kondenaaba da bereintzako pertsonalki zela biziki zela da bizitzko, baina baita ere ulartetezina eta ile berez de epaileko eguzkundu eguzkunduetatik. Jozukie <gülüyor> eh, horre eh, xistorea ateratzearekin argizpi bat edo janda eh, esperantza bat irikitzen zuela bi beste eh, fase bat edu eh, unex jejana hiru orain olako kondena batek Boa, ya danik, e, epeiketan e, errekizizioak e, biziki uh, gogorak izan ziren ebexiz apelan ere, hartu situen e, e, lehen audientzan, epeiketik korreizionan lehen aurrean, parketan diturroistak, hartu e, situen errekizizio berniak, eta geitu soen hainera fijaiten e, insriptioa. Orduan, ya danik, or termometro bat izan genoen, e, e, e, balo bat zu genoen, e, Eikusi gunean mentzat, jakoraduraren partetik, partetaren partetik, eh, ez seguela, eh hori eh izan e, gogor gogor uh, tashuna basan orindik eh errekizioetan. Ordoantzent deskatzen al zuen berez eh epiketan egordapeleren urgen deskatzen al zuen konta lenguera bakia hori jakoradura da pentsat eh egin eh, eh, geria zen. Bainez eskatu zen orindik geiago eh, Hor duan, izin eh, e da gero aplikazio, kondenen aplikazioa ez zen kondenen aplikazioko korte batan aurrean Kusten dut, e, peiketetan, hor euh, uh, ikusi dugu, uh, errekigizuak e, orain e txai handizudan bezala, errekigizuak bizikiaz karrak izan dira. Eta zaruaren amagian ilian, eh, e peiketa egindenean. Hor duan... Uh, Baina gero gero hori, errandakoa, eh, ba, eh, eh. eh, badira eremu ezberdiniak, bada epaiketa horrekoa, instruksio garaian nola den da eremu bat, gero bada epaiketako eremua, eta irugaren eremua da, uh, ap kondenan aplikazioa, uh, prexandegian... Uh, Um, egon direnean uh, presuak eden bora tarte bat nola astartzen duten uh, dira kriterio ezberdinak oran zakitea uh, dena ondorio oui. berdinak atiratzen aldiren toki gosietan mm, yes, eta gero yes. laugarren uh, eremu bat izan daiteke ebro agin duen uh, ebro aginduak eta ero mm. agin uh, tratamendua. Mm -hmm, mm -hmm. Bai, hor, behar behiz konkretukiago, uh, Mikel Enkasura itzultzeko, uh, ez diote aldizeman uh, hemen frantzian egoiteko uh, debekurik aldiuntan hori nolaz edo? Ez, diote eman, eta egia da gurentzako izan da, eh, bojoka, ildo importante bat ere behietan... Eh, Hori euh, bon, alde pozitiboa da, baina baina egiteko, kondena ingo goxai duritzen zaigu, uh, alde pozitibo hori ere kentzen du bishkrat. Uh, uh, Azkenean, uh, ba izela da interpretatzeko, zant, uh, kondena gogoxai ematen dute, baina gero, uh, kondena bokatu ez gero, maten jote, uh, uh, ba imena uh, komien artean, kakotxen artean, e, ba, ipar euskalegian bizitzen uh, segitzeko. Mm Huraudoa -hmm. uh, mm. hola, hola da. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Benen, uh, Aldi, penian, ez daki hori. Bai, baina aliste handuzuna hasta ez dakigu noiz uh, sartuko litekean berriz uh, presondegira? Ez, ez. da ez da ezazu. Horiea uh, fokuraduraren uh, parketaren eskuda eta eta praktikan ez unitet ezidet ban alda erea. Uh, erregutatzeko erabakiak eh, orokorean estatu franxesean eh, aski luze denbora da, denbora hartzen dute parketek egin eh, dituak direlako eta horregatik eh, justuki sortu zuten linea eta emerezian eh, nikelek bairatu horreko epeiketan eh, dela le lemanda do de depot dice re, hau da eh, kondena bat eta data batekin ekin zain pertsonat bat zainai baiketatik, data batekin presonegien jarteko. E, zain da, justuki, hori sortu da, zain berria eta sortu zen, e, ba, estatu francesian justuki, e, e, kondenak detekteko e, denbora, ba, luze azelako. Hor duan ezakit, horain e, izango da, be ba ikuste haia, ezin e, e, e, e, da jakin, zain bat. Hor ziurra si dena da, bostegun hauetan... Bost egun dira erabakia definititua izaiteko. Orduan duan uh, baina hor tika edo zen uh, momentuan eta irogutan aldo. Mm -hmm. Bom, uh, mileskeg uh, Santiana, miles galerau irantzunik. Eusetaz.